Ходи, сіромаху до мене робити. Не пожалієш. Почекаю, дядьку. Думаєш, у лісах заробіток менший, аніж у смолокурні, та ні більший. То бери свою годовщину та й на мої зруби й облоги. Боюся такого давця. Хоч скажи чого? У вас, пробачте, дядьку, я знову наймитом під яремним стану, а я хочу ближче до людини. Тому й записався в сос. Отам почну глибити свого плуга. «Ах, і розумні та доброчесні ви поробились! Переміни сорочки не маєш, а норов показуєш! Чого це ти в присілок чим чекуєш?» «До Оксани!» «А це яким робом до Оксани?» Здивувався, занепокоївся лісник. «Може сватитися?» «Та що ви!» У великих сірих очах парубка прокинувся сум. «У сільраду чогось викликають Оксану!» «Чи не за борги?» «Стакс неважливо махнув рукою». «У вашій голові тільки борги та проценти ворушаться». «Які проценти?» – навраховувався магазаник. «Це баж село не знає, як ви навчилися вихварити». Неприязно обпік його парубок і пішов у присілок. Лісник перевів розтривожений погляд на татарський брід, де купалася і існувала на човнах малеча. «Гей, хто подасть перевозу? Цукерку заробить?» «Я й задурно перевезу», – озвався з човника Оксанин Володимир. Магазаник покосував на човник, заперечливо похитав головою. «Е, ні, на твоїй посудині ні за що не поїду. Боїтесь, дядьку, засміявся, хтось із дітвори. «Таки боюся сідати в цю душу губку». І стулив губи. Нащо він бовкнув таке про човен? Коли густий Петрівчанський вечір і оманливі неведи місяця упали на ліси, насуплений магазаник добрався до своєї лісової оселі, і здивувався. Біля високих хрещатих воріт стояла дорідна Василина Дзвонарчук, яка до самої смерті доглядала його батька. Умираючи Мирон, волі сина відписав їй паровицю волів, теля, назимка і човника, бо вдова дуже любила вечорами бути на воді. Диваком, що не кажи, був його батько. Чи ж має старий гренадер і на тому світі воли, ставок та човен? Не раз приїжджаючи на батьківський хутір, Семен пробував залицятися до Василини, але нічого з його зальотів не виходило. Від одного притурку до неї вдова одразу спалахувала гнівом і неща била залицяльника по руках, а силу вона мала доброго косаря. Посміхаючись випнутими жаданням обведеними устами, жінка уклонилась йому, і магазинник масним поглядом оцінив звабу її вистеглих напівсонних грудей, яким тісно було під лапатим вишиттям. Чого б він не дав, аби хоч одну нічку порозкушувати біля них? Хміль паморочливо вшогнув у голову, і тепер навіть Оксана вилітла з неї. Так і пропадає наш вік через солодкий дурман любостів чи бабодурства. Аби не прогнав Бог Єву і раю, спокійніше було б на землі. «Що тобі, Василино?» взяв їй за важку руку свою. поклін прийшла до вас». У голосі забронів і той сміх, і та мила зверхність, і та жіноча загадковість, у яких і досі ніяк не розберуться чоловіки. «Спасибі!» «Не завжди краса уклоняється нам!» Вдихнув пахучі її осінніх кіс, від яких віяли не аромашкою а ромашкою і невистиглим житом. «Яка там краса!» А ви хоч здоров'я, щоб земля не пустошила, вибентежилась вдова, яка немало наробилася на чужих полях, а тепер так тішилася відписаними волами, що й говорила з ними, неначе з людьми. Оце ж не думалось твою хату перекидати, то чи не розживуть у вас на підвалими та крокви? Напевне, думаєш приймака приймати, сказав, аби сказати. Та Василина зашаріла скрізь прощахнуті вії, глянула на лісника і довірливо відповіла. Так і думаю. Ощоненький жінки без чоловік. Усякий навіть негідні хоче забити її. І тоскну стало магазинику, що до когось відійде оця дорідність, і не попасе віноцей на її грудях, і не почує для себе звабливого клекоту сміху. «Хто ж до тебе сватриться?» – спитав хрипко, бо одразу пересохли уста і горло. «Та, – зніяковіло похнюпили голову. – Кажи, чого таїтись «Може, на весіллі переп'ю тобі щось за чорні бровинята. Хоч би в сон вони приходили до мене. Такий скажете. Так хто? Ви, певний, не знаєте його? вас Кундрик із сусіднього села. вас Кундрик? По той, що в магазині крамує?»